Långt. Nu ljuder i huset En vinterdag En snickares kloka hamrslag. Jag sitter och lyssnar och tänker så Jag är böller Men inte böller ändå Det är någonting verkligt Någonting tryggt I allt som är obestämt och förryckt långt ljuder i huset En vinterdag en snickad, skloka hammarslag.